D.S. tag számára az ilyesmi nem akadály. – Ki kér fagyít? Mai ajánlatunk Hippogrif krémcitrom! – totta Zacharia Smith, egy óriási gőzölgő gombócot egyensúlyozva a vasvillával. <gül> – Ha, ezt nézd meg, Lee! Mond mikor tudsz te egy ilyet? – Fúj! D. talán vagy te? Hát nem elég ezt a vacákat most nyit egész délután? Hát még hágás alaként is? Fanyalgott egy ormótlan munkás ruhában a kordét sikáló csócsang, aki már régóta lopott pillantásokkal méregette a nem messze fűrészelgető Harryt és ron -t. A -ház két híres üdvöskéje egy hatalmas keretfűrésszel küzdködve klotgatjában izzatta a napon. Feladatuk nem volt túl bonyolult,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 A Roxford lányhallgatóinak legügyesebb része elképedve vette tudomásul, hogy meggalagony és Flitwick professzorok sorozatban rendelik őket büntető feladatok elvégzésére olyasmikért, ami szinte elképzelhetetlen. Meggalagony például azért küldte külön feladatra Mandy Blackhawstot, mert a hollóhátas lány kiválóan végrehajtott transformációs bűbája,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 Lee ezek után Zacharias Smith-szel a kordé letisztult darabjainak összeszerelésébe fogott, és a deszkákat csürgették. Ron megelégelte a fűrészelést. Harryvel úgy döntöttek, hogy most trögtönözni fognak, így már bármilyen deszkadarab megtette. A kereszt állandóan útban volt, és sehogy se találták a helyét.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 A dolgok tehát ilyen pompásan alakultak. A báboskocsi és a kellékek már majdnem a megvalósulás határánál álltak. Dambador akár keftelve nézegethette is volna irodája ablakából zsiráfszerű tálkományát, ám korai reggeli hangulata nem volt túlságosan fényes. Mostanában ugyanis egyre másra kapta a furcsábbnál furcsább információkat. Két napja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 Agyar viszont belehemperedett a trágyának előkészített fejes lápvagdalékba, amitől lila lett a füle és zebra csíkos a háta. Bimba mérgét is feledve a látványtól hirtelen felnevetett, mire agyar nyerített egyet, és farkát fölcsapva elgaloppozott a tiltott rengeteg felé. Piton naponta számolt be újabb és újabb eseteiről, amiket Dalmodor egyre kedvetlenebből hallgatott.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 Dumbledore megesküdött volna rá, hogy a főzet már kifejezetten édeskés, timsó ízű lett, ahonnét szerinte alig pár lépés a szilva lekvár. Ennek megörülve, hajnalban megpróbálta a lekvárt közvetlenül is belekeverni a kotyvalékba. De egy apró beleset miatt a keverőkanál mozdíthatatlanul beletapadta kondérba, dumbledore pedig sürgősen távoznia kellett a gomolygófüst miatt. Irodájába fölszaladva...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 és az igazgatót félre az üvegcsékre merett. Ha hát tesik, tudtam én, hát, hát tudtam én, hogy ez, ez csak maga lehet. Hát erre más egyszerűen nem lenne képes. Begyitok a laboromba, és valami szörnyűséges bűz kíséretében nekem ront egy füstfelhő. ment vidáman izzik a kisüstöm, és valami ret.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 aminek a közepéből egy mozdíthatatlan fakanál meredezett elő. Zavartan megpróbáltak iráncigálni a keverőeszközt, amivel csak annyit értel, el, hogy most már az ő keze is kormos lett. Péta szeme vadul villogott. Az egész professzor egy felhevült otellóra emlékeztetett, aki Desdemona helyett éppen a télapót készül megfojtani. Jaj, már, hát na, no. hát azért...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 De tulajdonképpen miben mesterkedett már megint? És miért pont az én laboromban? Hát ha már annyira kocsfaszhatnék, van hát miért nem szólt nekem? Péter fáradta, legyintett. És elkízott arccal nézte az asztala előtt éblávoló dumbledore hát ez, ez, ez. Mondja! Maga a mumus? Vagy micsoda? De ki meg... Még vegye tudomásul, igenis, maga a legnagyobb mumus, akivel én valaha is találkoztam. Egy őszhajú, szemüveges, szájú, kiismerhetetlen átokcsapása. Mi a fenének leskelődövé már napok óta? ám megmondhatta volna, egyszerűen is, Na, de nem, nem, maga. Elnézést kérek, de én, én azt hittem, hogy csak a jövő héten lesz állharcos bál. Szakította meg a monológot az ajtóból a fiú, aki bármit képes túlélni. Potter, mit szemtelenkedik itt maga? Tíz pont a Gryffindeltől. Reagált reflexzerűen Piton. Bár élt agyadó hogy a megjegyzés nem volt egészen ok nélküli. Oda sietett az igazgató irodában lévő tükörhöz,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 – majd nézegetni kezdte Pitont. – Hát, most mi? Hát, tulajdonképpen egészen jól áll neked ez a szín, Perzeusz. Úgysem szoktál tanapozni szinte soha. Nem, nem kellene neked szoláriumba járnod? – Hogy mi csinál? Mi? Mi millárium Mi? mi – Őkend mi, mi? meg Piton. – Jaj, hát tudod, az a mugli dolog, amit nap helyet szoktak használni télen. Hát, csak belefekszel,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 Na, mi van? Miért gondod? nem tudok róla? A ennyire ostobának tart. Na, eredjen! de ha eljár a szája, még a nagy úr is elcsodálkozna azon, amit tőlem fog kapni. Harry sebesen megindult a köpenyért, Piton pedig visszafordult Dámbadorhoz. És akkor most hallja már végre mindenki, és mióta közöhetem.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 Ezzel odalépett az asztalához, és megmutatta Pitonnak, a fortéjós leíratok azon cukkedlis nyalánkságoknak az ő elkészülésükről, címezett ő pergamentekercset. A professzor némi undorral nézegette, majd a tetejére pillantva megkérdezte. – Az a pergament ott a laborban, az ebből volt? – Ebből, ebből sajnos. Enge, az szinte pótolhatatlan.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 Miért érdeklődik a májitalok professzora a a középkori cukrászipar után? Hát aztán meg, hogy jó, ráéjesztettél, eltűnt vele együtt. No de, hogy én ijesztettem meg a mumust, mi? Ha csak rám nézett, aztán frász kapott. Na, ha tudja most már, tehát tényleg elegem volt magából. Na hol van már, Potter? A nevezett.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 – amire egy kiéhezett tigris morgása volt a válasz a látszólag üres lépcsőházból. – Na gyere, Ő csak le, Most mosolygott Potterre az őszvarázsló. Kérzek Na, kérzek kis cukrot! Magam csináltam ma reggel! Eri elszörnyött, de udvarjasan vette egy szemet és a szájába tette.